Susan Suzen Šeklfordová ukradla artefakt. Vzala si ho v jaskyni kde soja, když se ho tak bezstarostně zahodil. Nechala si ho jako obyčejná zlodějka. Naivně si myslela, že by se ho mohla naučit používat. Byl můj! Já si ho zasloužil. To já měl zdědit klíč, když mačá doselhal. Za koho se ta pitomá upírka považovala, když si myslela, že mě může připravit o tu čest? Neuvěřitelně zesílila tím, že se živila na všech možných nadpřirozených monstrech, kradla jejich vzácné životy, ježich energie, nechutná čarodějnice. Nabídl se mi spojenectví, ale pro ni to nebylo dost. ne. Susan si myslela, že může dočasnost ovládnout. Církev jich jsem vytvořil, stádo, o které jsem pečoval. Myslela si, že si zaslouží mou slavu. To proto za tebou přišla s kouskem klíče. Věděla, že se mi nemůže rovnat, ale můj starý dobrý přítel Rej se domníval, že ty, jeden z vyvolených, bys mohl mít šanci. Je stejně velký hlupák, jakým vždycky byl, když si myslí, že by mi mohl klíč odepřít. Artefakt, zasýpal jsem. Ta věc byla příliš mocná. Nechtěl jsem si ani představovat, k čemu by ho použil šílenec jako hud. Ty ho máš? Když se Susan v Mexiku a později v Cazadoru opovážela stavěcemi do cesty, vystopoval jsem mi a vzal si, co mi po právu náleží. Utekla před Erlem jen, aby narazila na mě. Ani s ní jsem ještě neskončil. Nikdy dřív jsem ve svých experimentech nepoužil tak mocnou upírku. Vždy byla krásná, ale já ji ještě vylepším. Hud přišel blíž. Sáhl do roucha a vytáhl malý kámen. Byl velký asi jako balíček karet. Vypadal neškodně, ale já věděl, že se uvnitř ukrývá konec světa. S tebou a s tímhle naplním svůj sen. Vždyť mu k ničemu nebyl. Velká brána se dala otevřít jen jednou za pětset let. Nemohl jsem svrchovaného pána pustit. Máš, musel jsem zmlknout, protože mi břichem projel oheň a spálil mé hrdlo. Přes rty se mi vyřinuly krvavé zvratky. Dával jsem a třásl se, zatímco hůd trpělivě čekal, až dokončím větu. Spoštění. <těk> zachrchlal jsem nakonec. Stál ode mě jen metr. Ještě, tady nejde o pozvánku k nám. Já tě vyměním za něco speciálního. Když mu prokáží svou cenu, nechá mě povolat Ardmunep a já s artefaktem probudím jeho plný potenciál. Majers se o tom jménu zmiňoval. A co pak ty úchylnej, Makore? Hud se zazubil. Šel z něj strach. Věčná noc! Nádherná věčná noc! Svět bude chřadnout a rozkládat se, dokud se nepodvolí právoplatnému králi. Jsi šílený. Zpochybňování jeho příčetnosti se mu nelíbilo. Já jsem ští lord, zaječel. Slábl jsem s každou vteřinou. Nevěděl jsem, jestli to zvládnu. Po tváři mi stékala chladná voda. V klíně mi ležel obří flashbank Buď teď nebo nikdy. Sebral jsem všechnu sílu, co mi zbyla a vytrhnul pojistku a hodil. Hromada chemikálí o velikosti frisbee letěla uličkou k hudovi, Když dopadla na promočený koberec u jeho nohou, nahoře z ní vyletěly jiskry. Hůd se na granát zamračil. Oddalovat nevyhnutelné rozpřilováním pozornosti Řekl, když si před obličej vytáhl plášť. Úbohé! Když se granát zežehl, přinutil jsem se vstát. Místnost zaplavilo spalující světlo. Kultisté ječeli a zakrývali si obličeje před světelným bombardováním. Chemikálie hořely s ďábelským kvílením. Slepý a zoufalý jsem se potácel ku předu. Musel jsem se dostat ke svému cíli. Možná za to mohla voda, kterou výbušná směs nasákla, ale tentokrát to netrvalo ani zdaleka tak dlouho. Nezasažený hud sklonil ruku s pláštěm, usmíval se. Ani se ke mně nedostal. Zarazil se, když si uvědomil, kam jsem mířil. Aha, čoprdele! Ha, vykřikl jsem stále oslepený, když jsem nahmátl, co jsem hledal. Dřevěný kůl v sjuzaněně hrudi se otřel o moje necitlivé prsty. Přinutil jsem své prsty sevřít ho a zatáhnout. Zaskřípal o žebra. Kůl v srdci upíry permanentně nezabije. Jen je vyřadí, znemožní jejich nadpřirozeným regeneračním schopnostem hojení, dokud tam cizí předmět vězí. Když se kůl vytáhne, upíři se uzdraví. Nebyl jsem dost silný, abych to zvládl sám. Potřeboval jsem pomoc. Ona byla stělesněním zla, ale nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Zastavte ho! Zakřičal hud na oslepené poskoky. Kolik se uvolnil s nechutným pop. Někdo mi vrazil dozet a strhl nás obak zemi. Převalil jsem se, chabě jsem se pokoušel bránit. Kultista na mě ležel, snažil se mě udržet dole. Měl jsem volnou ruku, tak jsem bodnul kolíkem vzhůru. Muž vydal příšerný chrčivý zvuk, když mu zaostřené dřevo projelo hrdlem. Susan se v rakvi zvedla se šokující rychlostí, seděla naprosto zpříma, díra v hrudi se zavírala. Upírka byla dlouho děsivě nehybná, ruce stydlivě přivinuté k tělu, kolem padal falešný déšť. Šaty měla špinavé a potrhané, jak utíkala lesem. Černé vlasy visely před obličejem jako závoj. Jeden z kultistů se pohnul. Sjuzaniny oči se otevřely, měly ošklivý červený odstín. Ohnala se jednou jemnou rukou, jako sekerují, zatěla do kultistova obličeje a dál do lebky. Ostatní se stáhli. Susan na ně zavrčela, zvedla ruku a olízla si krev s prstů. Vteřinku jí trvalo, než se zorientovala a zaregistrovala mě na zemi, krčící se pošuky a svou nemesis. Upíří paní zavrčela na nekromanta. Marty! Susan? odpověděl stín. Máme spal nevyřízený účty, ty a já, řekla a vycenila tesáky. To opravdu máme, myslela sis, že jsi lepší než já, že můžeš převzít impérium, co jsem vybudoval. To byla tvoje poslední chyba. A tvoje první byla udělat ze mě upírku, ty anglánskej prchanté. Susan vylezla z rakve a snesla se na zem. Schodil jsem ze sebe umírajícího kultistu. Sej mi ho, Susan. Nakopej mu prdel, křičel jsem. Pokusil jsem se posadit, ale byl jsem příliš slabý a klesl jsem zpátky na podlahu. Na vteřinu jsem se myslel, že mám stále šanci. Ona byla mocná, pekelně silná. Susan však zavrtěla hlavou. Promiň, zlata, už jsem to jednou zkusila a nevyšla ta. Proto jsem tě najala, pamatuješ? Ale i tak díky za záchranu. Mac si ta cením. Pak prostě zmizela. Ne, ne, sakra, sakra! Zaječel jsem naštvaně. Potrhané šaty se sesypaly na podlahu prázdné, zatímco se při zemi převalující bílá mlha vyvalila rozbitým oknem. Blbče. Tolik k současnému plánu. Nikdy nevěř nemrtvým. Jen ty mrcho! Došlo mi, že mým posledním životním úspěchem bude záchrana u pigra. Skvělý odchod ze světa, idioté! Zhroutil jsem se na ubohou kašlající hromádku. Celým tělem mi otřásala neuvěřitelná bolest. Nemrtvá kletba mi trhala buňky. Jako připomínka věcí budoucích kultista s dřevěným kolíkem v krku se posadil... Jeho mrtvola už byla oživena. Pokusil jsem se vstát, udělal jsem však jen pár kroků, než jsem upadl přímo na obličej. Byl jsem prostě příliš slabý. Přímo před mým nosem do vody dopadla bota. Vypněte už někdo rozprašovače. Nařídil hud. Na zádech jsem ucítil silné ruce a ty mě převalily. Pokusil jsem se sáhnout po pistoli. Ta samá bota mě kopla do spánku. Nezlomný chlap, co? Vyřaďte sledovací zařízení. Ruším ho od chvíle, co prošel portálem. Někdo mi vzal brokovnici. Další kultista zatahal za okraj zbroje. Byl jsem příliš malátný, abych s tím cokoliv udělal. Co teď? zeptal se Terez. Hlídejte ho, já připravím předání. Mladého pana Pytá čeká velmi důležitá schůzka. Vědomí se vracelo velice pomalu. Nejprve přišla příšerná bolest kostí. Moje tělo si připadalo jako stará záclona ohryzaná od molů. Jako další jsem si uvědomil chuť krve, své krve. Zakašlal jsem. Otočil jsem hlavu na stranu, abych si mohl odplyvnout. Otevřel jsem oči. Všechno bylo rozmazané. Podívejme, kdo je vzhůru. Naproti mně seděl Torres. Kolem jednoho oka měl monokl, tak ho úplně zavřel. Takhle dopadnete, když vás knokautuje agent Franks. Jak se cítíš? Nedokázal jsem odpovědět. Příliš mě bolel obličej. Umím si to představit. Vypadáš úplně na hovno opřel se na své židli spokojený sám se sebou. Na vedlejší židli ležel anihilátor. Vlastně ti to můžu ukázat. Na stole mezi námi bylo malé zrcadlo. Zvedl ho a podržel, abych viděl svůj odraz. Moje kůže byla úplně bledá a posetá rudými tečkami, jak mi v kůži krváceli cévy. Bělmo očí nabralo nezdravě na žlutý odstín a výčka zčernala. Čerstvé zranění na tváři od blkodlačice bylo podebrané a vytékal z něj hnis. Zavřel jsem oči. Zabíjel jsem zombi, co vypadali zdravěji než já. Torres sklonil zrcadlo. Vždycky jsem byl vašklivej. Sakra, nechápal jsem, jak mohl někdo jako ty skončit s takovou žhavou roštěnkou jako ta šeklfordovic holka. Ale teď? Teď si zatraceně odpornej. A budeš ještě víc? Ale žádnej strach, velekněz říká, že bys měl vydržet dost dlouho, aby se dostal na druhou stranu. Snažil jsem se bolest potlačit, ale úplně mě pohltila. Nikdy by mě nenapadlo, že proměna v je tak bolí. Necítil jsem nic jiného než agonii. Jedna část mého těla bolela, pak si další získala moji pozornost tím, že začala bolet víc, než i ta první zase trumfla. Zrádce na mě dál zíral. Opravdu si to užíval. Spolu s námi byli v místnosti další tři muži. Čas od času se zasmáli něčemu, co řekl Torres. Zaměřil jsem se na něj. Byla to moje blbost, že jsem nedokázal dostat hůda. Věřit, Susan, na co jsem sakra myslel? Nejenže byl hůd naživu, čímž jsem spečetil Erlu v osud, také jsem do světa vypustil dalšího ďábla. Možná bych to ještě mohl z části odčinit a nějak sebou vzít toho šmejda. Přinutil jsem se vnímat okolí. Byl to útulný, i když strohý byt, pravděpodobně přistavený k márnici. Byly tu jedny zavřené dveře a jedno okno zakryté závěsy. Já seděl na masivním křesle. Natáhli pode mnou plachtu, aby ochránili koberec. Zápěstí jsem měl pevně přivázaná k opěrkám oranžovými provazy. Byly roztřepané, ale pevné, a už se mi pořádně zařízly do masa. Při pohledu na roce se mi zvedl žaludek. Z podnechtů mi vytékala krev. Něco ti povím, pité. ty jsi člověk podle mého gusta, někdo, kdo dokáže ocenit lepší stránky života. Dobře vypadající ženy, dobře vypadající zbraně, Zvedl jednu moji 45. Jen aby věděl, tvoje vybavení si nechám. Žádnej strach, dobře se o ně postarám. Ostatní se zasmáli. A podívej, co dalšího ještě mám. Poplácal se po hrudi. Měl tam na róbě přilepenou loveckou nášivku, co sundal z mojí zbroje. Smajlík s rohy pro něj nic neznamenal, ale věděl, že pro mě znamená hodně. Napadlo mě, že jsem hrál lovce Monster dost dlouho, abych si toho roštěáka zasloužil. Není rostomilej, co? Polip. Byl jsem příliš unavený, abych tu větu dokončil. Chudáčku, pité. Ty budeš na druhý straně trpět po zbytek věčnosti. A my budeme tady, žít si jako králové, staneme v čele novýho pořádku. Nový temný úsvit, přidal se jeden z kultistů. Amen, bratře, odvětil Torres. A za to všechno dlužíme au venu Pitovi. S už klepkem mě dloubnul 45 čtyřicítkou do čela. Nemám pravdu, ty zombie zmrde, Odtáhl zbraň a zasmál se. Nechci si svou novou pistolku poškrábat. Chci, aby tohle děťátko zůstalo krásný. Asi ji použiju, abych odprásknul pár těch přátel. Myslovci monster ještě neskončili, to ne... Až zítra nevejde slunce, nastane čas odplaty. Dáme se do uklízení a nic nás nezastaví. Ty, chci preš, taky. Chvíli trvalo, než jsem si všiml, že ten příšerný chraplavý zvuk je můj hlas. Zněl jsem hůř než ork. Nevěříci už jsou mrtví, jen o tom zatím neví. Pravověrní budou žít na věky. Tore se na židli nahrbil, bestarostně mával mojí pistolí. My nejsme tak šílení, jak si myslíš. Náš mistr je mazaný chlap. Podívej se na mě. Připravoval mě celý roky, protože věděl, že časem bude potřebovat někoho v UPKM. Tvrdě jsem dřel, dostal se k federální policii. On pak zaranžoval útok monstra, který jsem měl přežít a prásk. Najednou jsem v americkém výběru. Žádný strach. My slunce nevypneme, jen ho zakryjeme, dokud s námi nebudou všichni ostatní držet krok. Ale bude to muset být velká zima a lidi budou muset mít velký hlad, aby přišli k rozumu. Konvertuj nebo zemři, prohlásil další kultista. Svaté stíny zaplaví zemi. Národy, které konvertují, budou osvíceny. Promiň mi tu slovní hříčku. Ty co ne? Pokrčila rameny. Je jich smůla. Oživíme ty, co vyhladověli k smrti a pošleme je na přeživší. Až tohle skončí, vybudujeme úplně novou dokonalou společnost. Tore se rád žvanil. Fakt se rád poslouchal. Ti šílenci se to vážně chystali spustit. Znělo to jako nesmysl, ale já bránu, co se otevřela nad Alabamou, viděl. Potom už jsem dokázal uvěřit skoro všemu. Starobelí to dokázat mohli. Zavřel jsem oči. Chtěl jsem jen, ať už to utrpení skončí. Možná, když si pospíším a zemřu hůdovu božskému hlavonožci, nebude zombí stačit. Přistihl jsem se, že si smrt přeji a ona se přibližovala jako černá zeď. Dotkl jsem se jí. Chudák, koukněte na něj. Starému muži srdce láme, že takovou bolest vidí. Chvíli trvalo, než jsem hlas poznal. Mordechaj, zašeptal jsem. Co? zeptal se Torez. Když jsem otevřel za oči, Torez si mě podezřívavě prohlížel. Co zříkal? Ignoroval jsem ho a snažil se víc zvednout hlavu. Mordechaj, si to ty? Byl to on. Starý, schrbený, opíral se o hůl, na nose malé brýle, před potrhanou košilí se pohupovala Davidova hvězda. Nebyl mladý a zdravý, jako když jsem ho viděl posledně, ale v těle, ve kterém v roce 1944 zemřel a v jakém jsem ho původně poznal. Stál hned za Torésem mezi dvěma kultisty. Nevypadalo to, že by o něm věděli. Já, chlapče, jsem to, řekl s nepatrným úsměvem. – Druzí, myslej, že potřebuješ radu. Říkají, že chlapec silnej, ale nevždy chytrej. Druzí už jsou takový. – Ale ty jsi šel dál, osvobodil jsem tě, okrčil kostnatými rameny. – Ech, co na to říct? Šel jsem dál, ale opona je teď pro tebe moc hustá. Mnohem snásem mluví, když jsi blízko smrti. Pak to není tak dlouhej výlet. Tohle je hodně důležitý, tak jsem zpátky. – Potřebuješ mazanost, poklepal si prstem na spánek. Já mám mazanost, ty máš zbraně a magii, spolu odbouchneme spoustu mešugy tady. Byl opravdu tu? Vrátil se, aby mi znovu pomohl? Jsi, anděl! Tore se otočil zpátky k poskokům. Má halucinace. hned mu dejte stimulant, teď si ho nemůžeme dovolit ztratit. Duch Mordecha je birejky zvedl hůl. Vypadala stejně jako ta, kterou jsem prohnal jégrovým trupem. Připadá ti jako ohnivej meč, chlapče? Jasně, že nejsem anděl. Anděle, víc formální. Takový, jak ty říkáš, upjatý. Teď dobře poslouchej. Čas se krátí. Příliš pozdě. Pokusil jsem se mu ukázat obvaz na své ruce. Několikrát jsem s ní škubnul. Zapomněl jsem, že je připoutaná. Umírám. Už brzy. Toré si moje napínání pout vyložil jako křeč. Jsem s tím lek tvarem sakra! Ne, Namíkl rázně mordechaj. Ty ještě nejseš mrtvej, chlapče. Máš další práci. Moc důležitější než ty. Ne takhle. Snažil jsem se promluvit, ale bolest byla příliš silná. Kousnutí od zombie ještě nikdy nikdo nepřešil. Ty nejsi žádný nikdo, chlapče. Ty seš někdo. Ty seš vybraný do bojovat zápas. Dobro říká, že ty jeho šampion. Šampion zla na tebe čeká. Šampion dobra nezemře, protože ho kousla blbá zombie. To je kravina. Já nemůžu. Umírám. Kultista z vytáhl ampulku. Zarazil do ní stříkačku a začal natahovat hustou červenou tekutinu. Dej mi to, nařídil Torres a vytrhl mu stříkačku. Ty nezemřeš, dokud já neřeknu, trval na své mordechaj. Poslouchej, starší chlapče, máš moc porazit pokousání od zombi, stejně jako si porazil vlkodlaka, když jsme se viděli prvně. O to bylo jiný, on byl něco, s čím se mohl bojovat rukama. Velkodlak mě nikdy nenakazil. Jasně, že tě nenakazil, protože ty nejsi monstrum. Jsi lovec, monster. Přestaň s tvrdohlavostí a poslouchej. Lokodlak tě nezmění, zombie tě nezmění, upír tě nezmění, když budeš tak belbej a necháš se od upíra hryznout. Obyčejnej lovec, ten jo, ale ty... Ty jinej, ty se změníš jen, když se vzdáš. Takže já nemůžu umřít, dokud se nevzdám? Ne, to je elbást. Změnit, neumřít. Zabít tě můžou jako nic. Useknout hlavu, vybouchnout nebo zapálit. Možná do obličeje střelit a ty mrtvej. Roztáhl ruce, jako by balancoval váhy. Préask, tuhej, jako každý druhý. Ale ty jsi vyvolenej. Těší zabít vyvolenýho, pakud se nechová jako velký děcko. Jistý věci jen ty můžeš dělat. Starobylý nemáš hájn, s čím bojujou. Torez zarazil velkou jehlu do nervového zhluku mezi uchem a čelistí a stiskl píst. Hustá tekutina pálila. Každý sval v mém těle se okamžitě s brutální silou napjal. Nohy židle poskakovaly na podlaze. Držte ho! Torez a ostatní mě chytili za ramena, abych se nepřevrátil. Mordechaj prošel přímo Torezem, jako by tam nebyl, a mně napadlo, že v soumračném přízračném světě, který můj starý mentor právě obývá, asi opravdu není. Mordechaj se mi naklonil k uchu a zašeptal Nevzdávej ta! Droga, lektvar, nebo co mi to sakra píchly, bušila do mého nervového systému jako kladivo. Známé černé záblesky už nebyly jen v mých vizích. Srážely se přímo v mých bunkách. Z mého těla se stalo bojiště. Nepřítelem byl nemrtvý virus a odměnou moje duše. Nikdy to nevzdávej. Nevzdám. Vím. Ta brata si to ty, kdo si vytáh krátkou syrku. Pak jsem zemřel. Myslím. Tímhle už jsem si prošel tolikrát, že mě nic nemohlo skutečně překvapit. Stál jsem na zdobném balkóně rodinného panství Šeklfordů. Buď jsem byl v minulosti, než jsme ho vyhodili do vzduchu a podpálili ve snaze zabít Susan, nebo v budoucnosti, kde jsme ho konečně opravili, protože místnost byla v perfektním stavu. Na stěnách vysela zrcadla, vytvářela iluzi mnohem většího prostoru, než tu byl, když každé nabízelo dvojitý nebo i trojitý pohled. Masivní svícen odrážel světlo z vysokého okna, křišťal se třpitil jako brilianty. Prkená podlaha byla tak vyleštěná, že jsem v ní viděl svůj odraz. Uprostřed místnosti na mě čekal muž. Neznal jsem ho. Byl o hlavu nižší než já. Cizinec byl hubený, ale svalnatý. S dlouhými hnědými vlasy, kotletami a knírem, co mu vysel až k okraji hranaté čelisti. Bylo mu něco kolem 40. Jeho uniformu tvořila popraskaná kůže kvůli ochraně zesílená na trupu a zápěstích a vysoký límec mu chránil krk před kousnutím stejně jako naše moderní uniformy. Na opasku mu vysel pár cold peacemakerů se slonovinovou rukojetí. V nábojnicích na opasku zářily staromodní stříbrné kulky. Jeho držení tělami bylo vzdáleně povědomé, kdo jsi? Někdo, koho poslali na pomoc. Mordechaj mě omele požádá, ale tě nenechám přejít. Měl výrazný jižanský přízvuk. Ještě si tady neskončil. Spolehá na tebe spousta lidí. Já vím. Raději bys je neměl zklamat. Rozhlédl se po tanečním sále, jako by hledal něco známého. Tuhle místnost jsem nikdy rád neměl. Připadala mi Snobská. Tohle místo je pro bandu z bohatlíků, aby se tu promenádovali v načančaných šatech a navzájem se přesvědčovali, jak bohatý a důležitý jsou. Odfrkl si. Ale ty víš, že pro ní byla vždycky výjimečná, už od doby, co byla mrňavá holka. Mluvil o Julii. Tohle byl v plantážnickém domě Shacklefordů její oblíbený pokoj. Tady jsme se měli brát. Pozadí si nevybral cizinec, ale já. co mám dělat? Ať se propadnu, jestli to vím. Vrať se a postarej se o obchod, řekl bych. Umírám, kousla mě zombí. Cizinec pokrčil rameny. Tak podfoukni smrt. Podfouknout smrt? Když si neskusil podvádět, nesnažil se zdost? Tak to vždycky říkám já. Tak co kdyby si zvitáhnul hlavu ze zadku, pořádně se naštvál a dal se do zabíjení? Vdám. Tak proč to tady vzdáváš, a umíráš? Ukázal na dveře, i když jsem mimi nepřišel, ale pak mi to došlo. Posílal mě zpátky. Ty monstra se sami nezabijou. Silovec monster nebo ne? To jsem lovec monster. Dobře, dok se pobaveně usmál. <těk> Můj kluk měl vždycky dobrý oko na talenty. Fajn, byl jsem zpátky. Připadalo mi jako věčnost, co jsem se naposledy nadechl. Počkat, řekl Torres. Pořád dechá. Nebylo to normální, to jsem věděl. To už dávno ne a já neměl ponětí, co jsem. Věděl jsem jen, že nechci umřít. Zvlášť takhle ne. Bolest se vrátila jako zdrcující tsunami. by mě najednou zapálili, pustili do mě proud a začali mě topit. Virus, nepopsatelná hrozba spoza hranic tohoto světa na mě naposledy zatlačil, aby mě zničil. Zařval jsem z plných plic spojení strachu, bolesti a vsteku. Moje zmítání nabíralo na intenzitě. Spoje křesla praskaly. Sežeň pomoc, zakřičel Tore, marně se mě snažil udržet. Černá energie se prohnala mým tělem jako blesková záplava. Spalovala, očišťovala, ale tentokrát jsem ji měl pod kontrolou. Blesky se utkaly svirem. Ustalo to stejně rychle, jako začalo. Válka skončila. Přestal jsem se třást. Hlava mi o spadla na hrudník. Počkat! Nařídil Torres. Bolest tu stále byla, ale tentokrát to bylo jiné. Horečka přešla. Protáhl jsem si na opěrkách křesla ruce. Znovu jsem je cítil. Je mrtvej? zeptal se váhavě kultista. Jestli jo, je to tvoje vina, že jsi mi nedal stříkačku včas, zavrčil Torres. Zabodl mi prsty do krku. Počkej, cítím puls a. Je vážně silnej. Díky, Mordechaj. Stále byl v místnosti, trpělivě čekal. Zatím neděkuj, chlapče. Život před tebou, těžký život. Spousta práce, spousta obětí. Někdy zahlednu, co tě čeká a lituju tě. Ne, neděkuj mi. Jednou mě asi prokleješ, že jsem tě nenechal umřít. Slyšel jsem otevírající se dveře. Ozval se hlas mladé ženy. Je čas, můj otec potřebuje oběť. Ano, paní, odpověděl Torres. Co se tady dělo? Co to bylo za hluk? Zeptala se pečlivě vyslovovanou britskou angličtinou. Ublížili jste mu? V té jediné otázce se skrývala pořádná hrozba. Ne, ale museli jsme mu píchnout to, co nám dal váš otec, Byť se začal měnit. Teď je v bezvědomí. Šťastí pro něj, škoda pro nás. Tak tedy pokračujme. Čas se krátí. Dveře se zavřely. Co teď? Duch se zasmál. <laughs> Udělej to, co ti jde nejlíp, jak jinak. Jdeme na to, chlapi. Křeslo se zvedlo z podlahy. Nesli mě tři, ale protože mě byl pořádný kus chlapa, i tak jim to dávalo zabrat. Velký Dagone, ten parchant váží snad tunu. Opatrně, komandoval Torres. Jestli Lucindu naštveme všechny, nás táhne z kůže. Otevřete dveře. Mordechaj, ale žádná odpověď nepřišla. Už odešel. Znovu jsem dokázal myslet. Byl tu vůbec. Měl jsem halucinace. Opravdu jsem znovu zemřel. Porazil jsem zombie infekci, nebo za to mohla injekce. někce. Ať se propadnu, jestli to vím ale právě se mě chystali poslat expres napříč vesmírem, kde mě bude věčně močit tvor tak strašlivý, že pouhé vyslovení jeho jména vyvolávalo šílenství. Musel jsem jednat hned. Oči se měl zavřené a hlava se mi pohupovala sem a tam, jak mě nesly, nohy vysely ve vzduchu. Byli si tak jistí, že mě můj za chvíli zombí stav oslabil, že se mě ani neobtěžovali pořádně zajistit. Je jejich chyba. Potřeboval jsem jen příležitost k uvolnění rukou. Židle byla pevná, ale rozbít bych ji asi dokázal. Potřeboval jsem je jen trochu rozptýlit. Antony, zachraptěl jsem. Počkej. Stojte, vyštěkl. Držel pravou stranu židle. Je vzhůru. Vzal jsi Majersu v poklad. Záměrně jsem mluvil potichu. Říkal, že ho mám ochránit před tebou. Jaký poklad? Něco mocnýho. Zamumlal jsem ještě něco příliš tiše, aby mi rozuměl. Naklonil se blíž. Riskoval jsem po otevření očí. Na tuhle vzdálenost musel cítit můj dech. Slyšíš mě? Zašeptal se mu do ucha. Co Majers říkal? Kousl jsem ho do ucha. Urval jsem mu ho pořádný kus, když jsem pruce trhnul hlavou. To zaječel, Křeslo se překotilo, spadl jsem na zem. Vyplyvl jsem ucho a divoc zacloumal pouty. Dával jsem do toho veškerou sílu, co jsem měl. Pravas vydržel, ale opěrky křesla ne. Byl jsem volný. Jeden kultista nalevo, další za mnou a poslední u dveří. Ohnal jsem se rukou zatíženou kusem rozježeného dřeva a nabral nejbližšího špatného hocha do rozkroku. Předklonil se a já ho vzal pravým hákem do krku. Pěst se ho nikdy nedotkla, ale opěrka křesla ano. Složil se k zemi, dusil se. Něco těžkého mi narazilo do hlavy. Příliš jsem zúžil, aby mě to zpomalilo. Zvedl jsem se a nabral ramenem dalšího kultistu, proletěli jsme přes celou místnost. Narazil se menšího muže na zeď, vmáčkl jsem ho do obložení. Praštil jsem ho znovu a zlomil mu žebra. Poslední kultista se na mě vrhl, ale jen mi naběhl na botu a schytal to do žaludku. Protože byl proti mě poloviční, skončil v leže na zádech. Všichni čtyři byli zranění. Musel jsem toho rychle využít. I někdo tak zkušený jako já by v žádném případě v tomhle ubohém stavu nezvládl čtyři útočníky. Ten opřený ozeč sípal a lapal po dechu. Příšernou silou jsem ho vzal po hlavě opěrkou křesla, nepřestal jsem, dokud z ní nezbyly jen třísky. Chlap, co to schytal do krku, nevypadal, že by se chystal pohnout, ale nakopnutý kultista už se snažil vstát. Anihilátor stále ležel tam, kde ho položil Torres. Sebral jsem ho a zautočil. Kultista sáhl po hlavonoščím amuletu, buď volal o pomoc nebo chtěl aktivovat nějakou magii, ale to jsem nikdy nezjistil, protože jsem vyklopil stříbrný bajonet anihilátora a prohnal mu ho mezi očním důlkem do mozku. Zakroutil jsem s ním a jeho škubající se tělo se zhroutilo na koberec. Tím zbýval jen torés. Plazil se po podlaze, vyděšený a dezorientovaný, ruku přitisknutou k hlavě, mezi prsty tryskala krev. V brašnách jsem stále měl pár plných zásobníků, tak jsem nabil, trhnul za nabíjecí páku anihilátora a poslal patronu do komory. Torez nebyl skutečná hrozba, tak jsem riskoval rychlý pohled z okna se záclonami. Nacházeli jsme se v druhém patře márnice s vyhlídkou na hřbitov. Byla tma, ale na náhrobky dole jsem viděl docela dobře. Byla tam spousta pohybu. Postavy v robách s pochodněmi a baterkami procházely mezi hrobkami. Dole se chystalo něco velkého. Pustil jsem záclonu a vrátil se k obchodu. Ahoj, Antoni, řekl jsem chladným odtažitým hlasem. Moje pistola ležela na zemi. Všiml si ji a snažil se na ní dosáhnout. Neměl jsem v úmyslu mu to dovolit. Hned toho nech. Jo, na tebe mluvím. Dál se plazil, vzlikal. Naštvaný se mu ruku přišlápl k zemi. Zkus mě poslouchat tím zdravým uchem. Jak? Jak si? Zasýpal. Tenhle druh zranění vás zjevně trochu dezorientuje. Měl bys být, mrtvej. Zeptal jsem se a stáhl si z zápěstí pravazy. Časem určitě, ale teď má moc práce. Co tvůj šéf chystá? Přimáčkl se mu ruku, vykřikl. Začni mluvit, přiložil se mu bajonet na záda, nebo já začnu bodat. Torres zvedl hlavu, s jedním uchem vypadal u boze. Nemůžeš nás zastavit. Možná ale vsaď se, že vás přitom spoustu zabiju. Zasténání. Otočil jsem se. Dva kultisti se zvedali. Každý člen dočasnosti se očividně měnil v nemrtvého hned, jak zemřel. Ten, co jsem ho bodl do mozku, už nikam neuteče. Už nikdy. Ale zbývající dva se rychle stávali problémem. Vidíš, moji bratři už povstávají. Poznesený řád se nikdy nezastaví... Škubnul jsem anihilátorem sem a tam a ustřelil zombijím hlavy. Výstřeli v tak malém prostoru ohlušovali. Mně zastavený připadaj. Pokud tohle nevyvolá poplach, tak už nic. Sklonil jsem se, chytil Terese ze zadu za krka, zvedl ho na nohy. Vracela se mi síla. Vlastně jsem se cítil zatraceně dobře. Dobře a násilnicky. Mám jen jednu otázku, Antony. Proč? Proč se s těm lidem přidal? Proč si zradil přátelé svoji zemi? Proč? Jeho oči byly okny do šílenství. Měl jsem vidění. Pohlédl jsem na majestát starobilých. Slyšel jsem jejich písně. Jejich tajemství jsou. Dohaj zlustím. s tím. Pevněji jsem mu sevřel krk a táhl ho po podlaze. Jo, Víš ty co, mně je to fuk. Zastavil jsem se jen na tak dlouho, abych mu z rôby strhl nášivku lovce Monster, než jsem ho prohodil oknem. Sklo se roztříštilo, letěl po hlavě a s křikem zmizel z dohledu. Ozval se trhavý zvuk a jakot náhle ustal. Přistoupil jsem k oknu. Noční vzduch byl osvěžující. Vlály kolem mě záclony. Taresevo tělo bylo nabodnuté na několika tepaných liliích na železném plotě. K mrtvole se hnalo pár překvapených členů dočasnosti. Jeden vzhlédl a ukázal mým směrem. – To je monster! – To sakrasem! Odpověděl jsem a připlácl si nášivku se suchým zipem zpátky na zbroj. – Takhle je to lepší! Vystrčil jsem z okna anihilátora a vypálil přímo mezi ně 40 mm granát. Všechno v dosahu výbuchu roztrhali, šrapnali. Odešel jsem od okna, sebral zbytek vybavení a zamířil ke dveřím. Ještě jsem neskončil. Ne, to ani zdaleka. Já se teprve rozehříval. Kapitola 20. Několik členů dočasnosti se mě pokusilo zastavit uvnitř márnice. Bez výčitek se je rosekal. V porovnání s monstry byli fanatičtí magoři hračka. V hole byl telefon, ale stejně mrtvý jako kultisti. Zarazil jsem do anihilátora další zásobník, sešel po schodech a zamířil k zadnímu východu. Přede mnou se rozkládal hřbitov. Převalovala se po něm mlha, hromaděla se mezi hrobkami. V mlze jsem viděl poskakující světla, kultisti mě pronásledovali a kdo ví, co dalšího s nimi. Nejchytřejší by bylo utéct a schovat se, možná najít telefon a zavolat na ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Cokoliv jen nechodit za nezničitelným hůdem a jeho číhajícími poskoky. Ale pokud byl Mordechaj jen výplodem mého horečnaté představivosti a jediným důvodem, proč jsem dokázal nasadit současné tempo, byla i někce o Torese, znamenalo by to, že se co nevidět unavím a přidám se k jeho nemrtvé armádě. Klidně jsem se mohl každou vteřinu složit. Musel jsem to risknout. Ať už hůd myslel věčnou nocí cokoliv, začínalo to. Namířil jsem si to přímo za nosem. V hlavě jsem neměl žádnou lepší strategii, než zastřelit všechno, co se pohne. Tráva byla hustá a vlhká, klouzala mi pod botami. Ména na náhrobcích vypadala anglicky, ale i tak jsem neměl ponětí, kde na světě se vlastně nacházím. Bylo chladno, ale ne zima. Podíval jsem se na hvězdy. Byly dost divné, abych poznal, že jsem na jižní polokouli. Ne, že by na tom teď záleželo. Zůstalo to jen na mě. Zamířil jsem si to tam, kde svítilo nejvíc světel. Hůd viděl ve tmě, ale většina jeho sluhů byly lidé a ti ne. V mlze se objevovaly obrysy a hned se stahovaly z dohledu, když jsem k ním otočil tvář. Věděl jsem, že mě ty věci sledují spoza každé zítky. Mohl jsem se jen domýšlet, jaké hrozné stvůry se k dočasnosti přidaly v jejich velký den. Dávalo to perfektní smysl. Ve světě bez slunečního světla budou mít monstra, která lovíme absolutní volnost. Ale nic nezautočilo. Kultisté i stvůry se drželi zpátky. Došel jsem ke světlům. Byly tu velké přenosné reflektory. Uprostřed starého hřbitova se dal do pohybu nějaký velký projekt. Stranou parkovali buldozery, míchačky a bagry. Zela vykopaná obrovská díra, velká jako fotbalové hřiště a viditelně ji vykopali rychle a nedávno. Náhrobní kameny bezohledně rozdrcené na kusy. Země jedno velké rošlapané bláto. Mohl jsem vidět staré rakve, které stavební stroje vykopali nebo čistě přesekly vedví. Kostnaté končetiny rozházené a zapomenuté jako odpadky. Přistoupil jsem k okraji díry a zadíval se dolů. V divných vzorech tam vyřila mlha. Zvláštní hmyz poletoval kolem obřích světel a vrhal velké stíny. V díře něco bylo, něco divného, ale stále to zakrývala uvolněná hlína a kusy rakví. Uprostřed jámy na mě čekal se založenýma rukama hůd. Po boku mu stála mladá žena, také nosila drahé zdobené rucho. Oba si na hlavu nasadili komplikované zlaté čelenky z hlavonošci a nosili amulety, které působily neuvěřitelně staře. Okvůli mě se strojit nemusel, řekl jsem. Ti, Když si pasměch trpí, budou litovat bezvěrče, zaječela holka. Byla to ta samá, která rozkazovala Torésavy. Byla vlastně docela hezká, když přehlédnete ďábelský šílený fanatismus. Tvůj osud je spečečen! Nadešel tvůj čas! Hud se usmál a poplácal po paži. Musíš mou dceru omluvit. Divoké mládí, znáš to. Zamračila se, ale on ji s rodičovskou nadřazeností ignoroval. Lucinda má dědičko, představuji ti muže, co byl trnem v mé patě. Jsem rád, že jsi sem přišel dobrovolně. To už ses rozhodl naplnit svůj osud? A pokud je mým osudem zabít tě, tak jo, asi jo. Pohyb za mými zády. Věci kroužily obkličovaly jámu ze všech stran. Riskoval jsem pohled přes rameno. Zezadu se blížili kultisti. Ohně, které jsem předtím považoval za pochodně, byla teleportační zařízení. Při dnešní příležitosti se schrmážděli kultisté z celého světa. Pěkná díra, tu si vykopal pro mě. Zavrtěl hlavou. Ne, poslat tě robil jim bude jednodušší. Na světě je rozese to třináct menších brán a my máme to štěstí, že se jedna nachází na tomto posvátné místě. Ukázal doleva. Udělal jsem několik kroků stranou, abych lépe viděl. Byl tam vykopaný kamenný kruh. V díře publikávalo nepříjemné červené světlo a vycházněla z něj nepozemská hudba. Ty tóny ubližovaly mé příčetnosti. Odvrátil jsem se. Aha, a já jsem myslel, že tahle stavba je nějaká tajná superzbraň, co mě má konečně porazit, posmíval jsem se mu. A na někoho, kde má být ultimátní drsňák se ti to nějak nedeří. Zvedl jsem anihilátora a vypálil na ně granát. Hud natáhl ruce a 40 mm granát explodoval na neviditelné stěně. Na okamžik je zahalil oblakem kouře a šrapnelů. Ani se jich to nedotklo. Hud se usmál. Tebe bych mohl zabít i péřovým polštářem, piták. Ukázal k obří jámě. Toto je prastarý živoucí stroj. Naposledy ho použili dřív, než po této zemi kráčel člověk. Ve válce proti mocným jitům. Válce, jakou si ani nedokážeš představit. Vím o tom místě celé roky, ale postrádal jsem schopnosti svolení ho použít. Stín sáhl do rukávu roucha a vytáhl mačádů v artefakt. S čím toho mohu vést? S požehnáním svrchovaného pána hrůzy ho mohu probudit. Kolem sebe jsem slyšel jásod stovek hlasou. Vzlédl jsem od nabíjení dalšího granátu do anihilátora jen na tak dlouho, abych zavrčel Ledahovno. hovno. Probuďte se a povstaňte mé legie. Zvedl hůd hlas, aby přehlušil následovníky. Jeho slova se nesla hřbitovem. Budiš žádné světlo. Radujte se, že mé, nastává nový temný úšvit. Jeho následovníci řvali nadšením. Země se otřásla. Půda se pod trávníkem vlněla jako neklidný oceán. Otřesy nabíraly na síle. Pár silnějších zemětřesení už jsem zažil, ale tohle bylo šílené. vymykalo se to Richterově stupnici. Země zaječela na protest. Musel jsem odskočit od okraje, protože hlína teď v kaskádách padala do zvětšující se jámy. Staré hrobky praskaly, mramor pukal, hroutily se od sebe. Místy do vzduchu vytryskly gejzíry hlíny, od epicentra se šířily zející trhliny. Stvůry i lidé v temnotě křičeli strachy. Něco vycházelo z jámy. Rostla tam sto metrů široká věž, padaly z ní proudy hlíny. Byla zdeformovaná, pokroucená a nepřirozená. Rostla stále výš a výš. Hůd stál na jejím vrcholu, šíleně se smál, dcera se ho v náhlé hrůze pevně držela za paži. Oba dva to vynášelo vzhůru, jeli na vrcholu něčeho naprosto nepozemského. Byla to stavba, ale působila organicky. Živá, odporná, zelená věc. Přestala růst a pak se její vrchol otevřel a rozvinul. Nad hlavou se mi natahovaly větve, na vzlížející tváře pršela hlína, jak ta věc vyplňovala noční oblohu. Byla to z části rostlina, z části hmyz, a z části něco, co lidská mysl nedokázala pochopit. Země ustávalo. Obrovská entita se zachvěla, osvobozena od milionů let spánku. Vypadala, jako by se chvěla a škubala sebou, polzovala nepřirozeným životem. Nedokázal jsem ani odhadnout, jak vysoké to je. Ale bylo to jako stát na chodníku a zírat na mrakodrab. Byl to strom z hůdovy utopické vize, strom z grimoáru, který mu vzal Carlos. Bylo to zvrácené, špatné a zlé. A tyčilo se to přímo tady, přímo na tomhle podělané místě. Pohlaďte, dávám vám Ardmunep, strom věčné noci. ječel hůd plošiny stovky metrů vysoko. Z větví začal stoupat kužel na prosté temnoty, drápal se do atmosféry. Šířilo se to jako koruna, zakrývalo to oblohu. Oblak se rychle rozrůstal jako hnisající rakovinový nádor. Mocný arp mu pohltí svet zničí světlo, zatemní oblohu a vymaže usvit. Vlády se ujme noc, žádné slunce, žádný měsíc, Žádné hvězdy, jen naprostá temnota. Absolutní noc, mé děti, a v ní budeme vládnout. My budeme vládnout. Ječal hud pod stále se zvětšujícím račnem. To světlo jen nezakrývalo, ono ho požíralo. Arbmuneb byl živý a měl hlad. Od portálu do světa starobylých se ozval zvuk. Něco se smálo. Bylo to jako milionkrát zesílené škrabání prstů po tabuli, které se vám prohnalo uchem, silou a rychlostí elektrického vrtáku. Mimoděk jsem si přitiskl dlaně k hlavě. Svrchovaný pán hrůzy se díval, napájel monstrozní strom a nesporně se u toho bavil. Vstup do našeho světa mu byl odepřen, tak si alespoň užíval zničení toho, co nemohl mít dokonce i něco tak neuvěřitelně obravského se chovalo jako zlostné dítě. Děkuji vám, velkolepý a nejvyšší pané, za mocní dár. Nesklamu vás, křičel Hud. Dočasnost vyšla ze stínu, byly jich stovky. Všichni byli oblečeni v obřadních hrobách a stahovali si kápě. Nedokázal jsem říct, co jsou zač, většinou šlo o lidi, ale nepřirozeně jsem mezi nimi cítil různé druhy inteligentních nemrtvých a několik postav bylo příliš robustních a těžkopádných, příliš špatných, aby šlo o lidi. V pozadí stály na stráži sešité automatony, nemyslící vraždící stroje jen přihlíželi. Kultisté klesli na kolena a jejich všemožné ekvivalenty a klanili se před svým falešným bohem a jeho rouhačským stromem. Stín rozhodil ruce a seskočil z větve. Řítil se k zemi jako střela. V poslední možnou chvíli se zastavil a hladce se snesl k zemi, Plážce usadil kolem něj. Šel přímo ke mně. Připravený na cestu? Připravený zemřít? Odpověděl jsem puls zrychlený adrenalinem a energií, které jsem nerozuměl, ale která mi proudila žilami. Projdi portálem, pité! Přibližoval se. Svrchovaný pán hrůzy se smál. Někdo vypnul generátor napájející světla, zůstal jen na červenalý svic portálu a slabá fosforskující záře kůry krmícího se Opakovat či to nebudu? Pevněji jsem sevřel anihilátora. Neměl jsem ani ponětí, co dělám. Nesrozumitelně jsem zařval a zautočil. Hud sklonil hlavu a udělal to samé. Jeho lidská forma zmizela a nahradil ji půl metrový stín. Vrhl se na mě povzbuzovaný stoupence i samotným králem bolesti. Začal jsem střílet nic než marné gesto. Stín se na mě snesl, srazil mě k zemi a tloukl. V jeho triumfální chvíli jsem nemohl udělat jedinou zatracenou věc, kterou by hůda zranil. Chytil mě za nohu a táhl po zemi k portálu. Zarýval jsem prsty do hlíny, ale ani jsem ho nespomalil. Chystal jsem mě prohodit dírou. Vnitřnosti mi sevřel strach. Byl jsi hodný protivník, co ti musím nechat. Netuším, jak si překonal virus. Přál bych se strčetě pod mikroskop a zjistit, co tě pohání, ale tohle je důležitější. Přežil jsem kousnutí zombi. Našel jsem sílu dokázat nemyslitelné. Přežil jsem něco, co přede mnou žádný člověk nedokázal. Povzbuzovaly mě generace mrtvých lovců. Jsem výjimečný sakrá. Musel být nějaký způsob, jak ho zranit. Ne. Vytrhl jsem z pochvy kukry. Právě mě táhl po zádech. Seknul jsem ostřím do černé masy držící mou botu. Bez účinku. Sekal jsem dál. Kamenný kruh byl jen metr daleko. Viděl jsem rudé světlo a v něm splývající tvary a nemožné geometrické obrazce, písně mrtvých civilizací a abstraktní realitu. Svrchovaný pán hrůzy čekal. Stín mě zvedl do vzduchu. Nepřestával jsem se zmítat, kopat, křičet, nadávat a sekat. Všechno marné. Vysel jsem hlavou dolů, do mozku se mi hrnula krev, dole portál starobilých, nade mnou strom zakrývající hvězdy. Členové dočasnosti se zhlukli blíž, unizono zpívali, vzrušení, že uvidí mě, svého Lucifera, vrženého vstříc věčnému utrpení. Hůd se zastavil, nechal mě houpat nad portálem. Na druhé straně se pohnulo něco obrovského. Zvrchovaný pane Hruzi, přejměte tuto skromnou oběť. Prokážu ti, že jsem hoden vaší moci. Arbune vtágen, arbune vtágen, zpívali kultisté. Byly jich stovky, nabíralo to na síl a intenzitě. Hud triumfálně pozvedl stínovou paži, držel mě jako trafej, zatímco já dál klel a sekal do něj. Armu nepvčagen, aj! Hud stál, já se houpal. A co teď? Zeptal jsem se zoufale. Podíval jsem se do říše svrchovaného pána Hruzy. Stínový obrys se pohnul a já viděl, co upoutalo jeho pozornost. Nedaleko, Pravděpodobně na místě, kam jsem se předtím teleportoval, vzplála v hlíně mezi kultisty malá jiskra. Členové dočasnosti ustupovali stranou, aby se portál mohl otevřít. Když se dva plamínky dotkly, měl na šířku jen půl metru. Hlína zmizela a vzhůru vyrazil prout jasného světla. Dírou vykoukla hlava a rozhlédla se, Hmyzím očím podobné letecké brýle mezi rudým plnovousem a ježatou hlavou. I hned jsem narušitele poznal. Majlo? Zeptal jsem se nevěřícně. Hlava se otáčela, klidně studovala různá monstra a kultisty, hodnotila neuvěřitelný mimozemský strom a pak upřela pozornost na moji vysící maličkost a stín, co mě držel. Názdár zede, chvíli vydrž, Zavolal Milo s Alabami, jako by šlo o naprosto běžnou věc. Jeho oblílená hlava se stáhla zpátky do díry a zmizela. Stále jsem slyšel jeho hlas, když zakřičel. Funguje to a je to venku. Vidíte, říkal jsem vám, že na to přejdu. Natrhněte jim prdel." Zažehly se další dva ohně. Vzpláli a šířili se v kruhu, jen tentokrát putovali v mnohem větším oblouku. Kruh bude obrovský. Skupinka kultistů si příliš pozdě uvědomila, že se nachází v zasažené oblasti a snažila se utéct, zakopávali oroucha a navzájem se v panice sráželi k zemi. Lovci nejenže museli zjistit, jak magická lana pracují, ale taky v průběhu toho slepili jedno zatraceně obrovské. Válice lidi! Zakřičel jsem. Během několika vteřin se plameny střetly a obrovský kruh země s hlasitím nasátím zmizel. Několik kultistů se prostě vypařilo. Mé oči byly přizpůsobené temnotě hřbitova pod stromem, proto docela bolelo, když se objevil velký kruh oslepujícího alabamského denního světla. Portál nebyl jen teleportem hmoty. Šlo opřímý průchod na jiné místo, a toto určité místo se nacházelo přímo pod poledním sluncem. Všude kolem nás explodovalo světlo.